Сен-Жермен тільки руками розвів. «Мій багатовіковий досвід виявився безсилим проти цієї навіженої істоти в сукні. Нехай ваша величність вибачить мені різкі слова в житті по відношенню до великої княгині. Я цілком і повністю збентежений, бо жодного уявлення не маю що робити». «Ет, пусте!» – імператриця махнула на нього складеним вієлом. Можете не перепрошувати, графе, бо від коників великої княгині я теж не в захваті. Хоча тут обличчя Елизавети Петрівни скам'яніло, і вона різко мовила. Хоча, графе, це ж ваша протеже. Отже, насамперед ви і тільки ви мусите підказати вихід із цієї ідіотичної ситуації. Але ж я не знаю. А хто ж тоді знає? Так і скрикнула імператриця. Хто порекомендував нам цю гонорову перекірливу дівицю? А? Хіба ж ваша величність не влаштували особистої попередньої зустрічі з принцесою спеціально для того, аби... Що я чую, обурилась Єлизавета Петрівна? Як ви смієте перекладати на мене відповідальність за власні помилки? Ні, ні, ваша величність, своєї частки відповідальності я себе в жодному разі не знімаю. Ну, то й відповідайте, коли вам наказують... Обличчя імператриці пішло червоними плямами, і вона додала з неприхованим презирством: "Бо я так бачу, графе, від ваших порад проку зовсім ніякого. Чом це ніякого? Ну як же? Спочатку порекомендували видати цю «Навіжену дівку за великого князя, мовляв, оскільки її батько, принц Християн Август, служить імператорові Фрідріху Пруському, це зробить наречену більш привабливою в очах Петра Федоровича. Казали таке?» «Казав, Ваше величність. Казали, що коли Великий князь вдався у свого діда Петра Великого, то його мають приваблювати дівчата з незаможних родин. Правда, Вашої Величності?» казав. Але ж як Петро Федорович лишався байдужим до великої княгині, так байдужий до неї і понині, оскільки довгих місяців після шлюбної ночі Катерина Олексіївна лишалась незайманою, хіба вже забули? І це правда. То це ви так знаєтесь на чоловічих забаганках і жіночих серцях? Між іншим, про жіночі серця я не казав ані слова, наважився мовити Сен-Жермен. «І навіть після таких грубих помилок ви ще не насмілюєтесь перечити мені?» – знов гримнула імператриця. «Ще тоді ви не змогли порекомендувати нічого путящого. Перепрошую, саме тоді я запропонував вашій величності найдієвіший у такий випадковий засіб – пригостити молоде подружжя любовним еліксіром, спеціально привезеним мною з далеких країн. Хіба ж не так?», так. Але попри те, що грав дуже невічливо перервав імператрицю, вона трохи засмутилась. Але ваша величність послухались не мене, а канцлера Бестужева Рюміна, котрий не вірить у дієвість любовних еліксірів. Так, бо сучасна наука спростовує, канцлер Безтужев Рюмін порекомендував вашій величності представити до Великокняжого двору спеціальну людину. Жорстко продовжив Сен-Жермен. Котрас постерігала б за молодятами, за тим, скільки часу вони проводять разом, наскільки лагідні та прихильні одне до одного і таке інше. Ваша величність довірились канцлеру Бестужеву Рюміну та представили до Великого княжого двору гвардію офіцера Сергія Салтикова, але оскільки великий князь продовжував приділяти молодій дружині рівно стільки уваги, скільки й торішньому Снігові, велика княгиня швиденько завела Шури-Мури з месьє Салтиковим, у результаті чого понесла явно не від великого князя, а від молодого привабливого офіцера. Отут ви й справді мали рацію графе. Презирливо мовила Єлизавета Петрівна. Фліртувати та скакати у гречку – це у великої княгині виходить дуже добре. А що ж ваша величність хотіли від молодої темпераментної жінки, якщо власний чоловік абсолютно ігнорує її? О, так, так, темперамент у великої княгині справді невичерпний. Не мов діжка Данаїд, здається, це теж ваші слова. Мої... Тож майте мужність належним чином відповідати за свої висновки та дії, а не відмежовуватись від припущених помилок. Ваша величність хотіли оженити великого князя Петра Федоровича на темпераментній особі, а також хотіли, щоб молода дружина великого князя якнайшвидше завагітніла та народила спадкоємця престолу Російської імперії. Так, але на сам кінець ваша величність досягли того результату, якого й намагались. Її високість Катерина Олексіївна завагітніла. Але ж скандал! Ваша величність домоглись очікуваного результату, вагітності великої княгині. Тільки результат досягнуто за методом канцлера Безтужева Рюміна, а не графа Сен-Джермена. Тоді до чого тут я? Якби ваша величність послухалась мене, то не мали б зайвих клопотів, ні з питанням про батьківство майбутньої дитини, ні з висилкою за кордон Месія Салтикова, ані з протестами її високості. Якби ви підшукали Петру Федоровичу іншу наречену, результат теж був би іншим. Гадаєте, з Катериною мало клопоту і без цього ганебного скандалу? Ви чудово знаєте, що від першого ж дня вона розпочала таємну гру «На користь Прусії». «Між іншим, я передбачав таку можливість заздалегідь, і заздалегідь порекомендував вашій величності у разі, чого пригрозити великій княгині монастирем або ж ганебним висиланням додому». «Ну, припустимо, неохоче погодилася Єлизавета Петрівна». Бо значому ваша величність дослухались до моїх порад і все швиденько владналось, хіба ж ні? Тож треба було вашій величності й надалі не міняти радника або, як кажуть, у вас в Росії коня на переправі? Ну, от що, графе, мені набридла ця пустопорожня безстільна бесіда, різко мовила імператриця, чудово розуміючи, до чого веде сен жермен Кого мені краще слухати, це вирішувати мені і тільки мені. Але якщо ви не знаєте, як поводитись у ситуації, створеній нехай не вами, але ж не без вашої участі, Єлизавета Петрівна суворо глянула на графа, очікуючи заперечень. Проте Сен-Жермен лише уважно слухав і заперечувати не збирався. «Отже, графе, я вбачаю єдиний прийнятний вихід із ситуації. У вас є 24 години, щоб полишити Санкт-Петербург і його околиці. На вас уже чекає карета, що негайно довезе вас додому. Там ви знайдете подорожню та безперешкодний проїзд до кордону Російської імперії. Але якщо надалі тільки насмілитись повернутися... Я все зрозумів, Ваша величність. Сен-Джермен шанобливо вклонився, тихо мовивши при цьому. Либонь, Вашу Величність, напоумив на таке канцлер безслужив Рюмін. Не інакше. Він виникла пауза, після якої Єлизавета Петрівна заговорила з неприхованим сарказмом. Між іншим, графе, нещодавно Бестужев розповів мені цікаву історію. Мовляв, вірні люди донесли йому, нібито ви, графе, якось нещодавно почули ім'я, котре здалось вам занадто знайомим. Іван Богданович, чи можете ви все-таки пригадати, бодай, щось про цю людину? Чи, може, встигли вже щось згадати? Ні, ваше величність. Знаєте, я й сам дивуюсь. Ну найменшої гадки не маю, де я бачив або де чув про того Богдановича. Зате він пригадав, хто? Він сам, цей Іван Богданович, виявилось, він був, що називається, дрібною сошкою в одній з колегій. На Богдановича можна було б не звертати уваги, але канцлер. Бо значому вирішив усе таки таємно доправити його в один з підвалів докатів, щоб ті здійснили допит з тортурами. Звідки це іноземному графові відомо його ім'я? І знаєте, який результат? Який же Ваша Величність Сен-Жермен зібрав у кулак всю силу волі, аби зобразити на обличчі здивування? Насправді, ще п'ять годин тому він вже довідався про результати допитів особисто від безтужного Рюміна. Канцлер не міг відмовити собі в задоволенні особисто покопкувати над прикрою помилкою ненависного суперника. Перш ніж померти на дибі, цей Іван Богданович зізнався, що таємно шпигував на користь французької корони. Виграфе... Бували у Франції неодноразово, отже після зізнання Богдановича в канцлера Бестужева руки чешуться взятись і за вашу особу. Тоді я не розумію, чому тепер Сен-Жермен вдавав розгубленість. Бо враховуючи наші попередні стосунки та вашу чудодійну косметику і інші засоби, що так добре впливають на самопочуття, я наполегливо порекомендувала канцлерові вислати вас графи за межі Російської імперії. Розумієте? Порекомендувала особисто я всього лише вислати за кордон. А не могли б ви, ваша величність, перекоменувати канцлеру Бестужеву Рюміну дозволити мені хоча б час від часу повертатися сюди, якщо я й надалі постачатиму вашу величність своїми чудодійними засобами?»